що узимку, коли він, не ведмідь, вигрівався в її білоголубому раю, що тепер, на весні, коли спалахи пронизливо золотого сонця обіцяли швидке потепління і розквіт природи, ця чортова баба з рожевої криці була однаково ніжною, однаковою вибуховою і однаково не прохоплювалась ані зайвим словом. Та Ахіллесова п'ята у неї все ж була, Ця п'ята називалася страх. Він добре вмів виловлювати його запах між іншими. Відчував, коли вона здригається, побачивши здалеку знайому тінь. Інстинктивно горниться до нього, шукаючи захисту біля його плеча. Бачив, як нервово смикає її рука замок біленької сумочки, з якою останнім часом варюха не розлучається. Ха! Ця сумочка, її примарний захист, нічого, окрім сміху, не викликала. Вона здавалася собі такою крутою, такою сильною, ця слабка жінка. Думала, що трохи тупого заліза з кількома грамами свинцю, готовими за її наказом вилетіти з тівки, додадуть їй сили, вирішать проблеми. Гай-гай, дівчино! «Все ти знаєш, усе вмієш, окрім одного!» «Ти не зможеш вистрелити в людину!» «Це зовсім не так легко, навіть якщо вмієш прицілитись і зняти цю сталеву байду із запобіжника!» «Не так легко дозволити своєму пальцеві зробити дірку у живій мішені!» «Хоч би ти сто разів дірявив перед тим паперові чи фанерні постаті уявних ворогів!» «Щось тримає той палець на курку!» Щось не дозволяє подолати отой той міліметр, після якого короткий різкий звук комусь, оголошує комусь смертний вирок. Тримає навіть у нього, у Віктора. А куди їй? Цій рожевій ляльці? Він не вистрелив у людину відтоді, як повернувся з країни, довгу назву якої його побоління чоловіків скоротило до двох складів – і не вимовляло бездоконечної потреби. Хіба між собою, між своїми, щоб не наражатись на обивательське, а я вас туди не посилав. Він намагався старти з пам'яті та нічне божевілля. Це майже вдалося. Та картина цього дикого сюру, якої не зміг би відтворити й сам геніальний далі, сиділа в ньому, кліщем упившись у мозок. Той кліщ затих, Напившись живої крові, заспокоївся та радо виповзав щоразу, як, бодай, крихітна деталька провокувала спогади. Того вечора вони повертались на базу із завдання. Поверталися не просто щасливі, піднесені. Не відчували землі під підошвами важких черевиків. Не відчували втоми. Летіли додому. Поки що до проміжного дому, до своїх, а потім до справжнього дому. У Москву. Ну, хлопці, тепер нам гарантовані зірочки. І на погони, і сюди постукав себе по лівій частині грудей майор Потєхін. Те, що ми з вами провернули, на таку зірочку потягне, мало не здасться. Думаю, усіх трьох представлять. Чисто спрацювали і без втрат, без слідів. Вони спрацювали справді чисто. Тихо, без пострілів, виконали завдання, до якого їх довго готували ще там, на підмосковній дачі. Потім перекинули сюди. Ніхто не вірив, що їм удасться, а вони це зробили. Завдання було такого рівня секретності, що навіть зараз, після розвалу Союзу, після закінчення цієї страшної війни, вони не мали права розголошувати таємницю. Віктор досі пам'ятав те відчуття польоту, яке тримало їх не те, що на ногах, а несло над землею. Відчуття перемоги. Завтра за нами вертушку пришлють і в союз, а там відпустка, премія, я думаю, і, само собою зірочки. Отак мріяв Потєхін, поки вони добиралися додому. Домом ці кілька збірних. Дерев'яних будиночків та наметів назвати можна було тільки умовно, але тут, у цих суворих ворожих горах, і намет – рідна хата,